Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Pinedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor...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 Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Falamos ao vivo, direto, do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846. Convidamos os estimados ouvintes, a participarem do programa utilizando-se do telefone. Para eventuais esclarecimentos, para eventuais sugestões, evidentemente não temos a pretensão de nos colocarmos como portadores de todo o conhecimento e aquilo que não soubermos responder, evidentemente que estudaremos e daremos a resposta numa outra oportunidade. Hoje, muito felizes, estamos acompanhados do nosso querido Marcos Melo e do infatigável Guilherme. Gostaríamos de mandar uma saudação carinhosa ao nosso querido Bruno Eustáquio, ao nosso querido Fauzi e a tantos corações que nos ouvem como fazemos semana a semana estamos estudando o capítulo do evangelho do evangelho segundo o espiritismo acompanhando o mesmo tema que é estudado e divulgado lá nas nossas nas, no, nas duas nossas unidades das casas espíritas Paulo de Tarso aqui de Vinhedo. Essa semana estamos estudando o capítulo 26 intitulado Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E a nossa intenção é abordarmos esse tema na primeira metade do programa e na segunda metade do programa falaremos sobre alguns conceitos que são encontrados na obra O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Boa noite, Marcos Melo, boa noite, Guilherme, suas saudações. Boa noite, Marcelo, muita satisfação aqui de volta, depois de duas semanas aí. Opa, aí, voltou. Que não estive presente com vocês, muito contente, muito feliz de estar de volta aqui para... Debatermos, conversarmos um pouquinho mais sobre as, as lições que nos são passadas diariamente. Desce... Maravilha. <risos> diariamente necessário. É, exatamente. Guilherme, suas considerações iniciais, fique à vontade. Tem alguma data importante hoje, não. além do aniversário de Janot? É, é hoje é o aniversário do Janot, né? É. Não, hoje ainda não pesquisei, né? Estou tô, ah. tô vendo que é... é... É, é o programa que abre com as desculpas, né? Eu também não vi na semana passada, mas soube que foi muito legal e, e amanhã vai estar disponível o programa da semana passada, tanto no YouTube, como no... através dos aplicativos de podcast. De podcasts, beleza. Maravilha. Hoje eu recebi vários e-mails dizendo que era dia do cliente. Ah, é? Hoje era dia do, cl... hoje é dia do cliente? Dia do cliente. Ah, que bacana. Eu tô achando que isso aí é promoção os... de vendas para os empresários todo dia de exatamente <risos> só tem um dia que é o dia do cliente né? I love cliente é, opa. muito bem mas vamos falar aqui sobre os ensinos do maior dos empresários que já pisou sobre o planeta e que nós vamos encontrar lá na essa passagem do evangelho, nós vamos encontrar nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Então, assim se expressa o mestre: Restitui a saúde aos doentes; ressuscitai os mortos; curai os leprosos; expulsai os demônios; dai gratuitamente o que gratuitamente vez recebido <risos> Evidentemente que a ah, sempre recordamos que Jesus era judeu a sua cultura era judaica ou hebraica a sua língua era o hebraico o seu método de comunicação, né? O seu meio de comunicação era a língua hebraica e os seus hábitos também eram hábitos hebraicos. Para o judeu, tanto nos dias atuais quanto a que, os judeus, os nossos irmãos judeus que viviam a época de Jesus Os conceitos permanecem os mesmos, ou seja, durante o dia, você desenvolve as suas atividades profissionais normalmente, então você vai, desempenha o seu trabalho, ao final do mês ou nos dias de hoje, no quinto dia útil do mês seguinte, você recebe ou percebe o seu salário e através das atividades desenvolvidas durante o dia, você tem a noite e os finais de semana para se dedicar às coisas espirituais. Então, durante o dia, todos nós nos esforçamos para a conquista do pão a conquista do pão terreno através das atividades profissionais que todos desempenhamos mas à noite e aos finais de semana aqueles que têm o final de semana disponível todos somos capazes de desempenharmos as atividades relativas às coisas espirituais. Recordo-me de uma história que o nosso querido Divaldo conta, que sobre uma sobre uma um, um pregador que ele conheceu na região de Vitória da Conquista lá nos anos 40 do século passado veja você né ele já está com 90 anos né o... ele fez 90 anos agora não, o Divaldo exatamente o Divaldo, e não parece 27 né? de maio Co confirma para mim aí Guilherme mas eu acho que é 27 de maio que ele fez nosso querido Divaldo fez 90 anos e então ele conta que ele chegou a conhecer Um, um pregador espírita que 5 de maio, 5 de maio, 90 de 1927, né, ele nasceu. É, então foi 5 de maio, eu que me confundi. E ele, então ele conheceu esse pregador, e esse pregador, ele havia sido, ele havia pertencido às hostes do protestantismo. Aí ele teve contato com a doutrina espírita. Imagine você, né, anos 30, né, porque ele ele conheceu nos anos 40 o Divaldo, né? Aí anos 30, anos 20, é que ele deve ter se que ele deve ter abraçado a doutrina espírita. E como como ele era decorre, como ele era de, é, como como a sua origem era a origem de uma de um dos ramos do protestantismo é, os nossos irmãos protestantes se caracterizam sobretudo por uma fé inquebrantável e por uma dedicação por uma dedicação é, acima das expectativas que, que vemos assim no, no dia a dia né? e o E, e, esse, e esse pregador... O, o Divaldo até citou o nome... Mas eu confesso que eu não memorizei esse nome. Inclusive... Essa pergunta tá numa entrevista que o Divaldo deu... esse Essa história... Numa entrevista que o Divaldo... É, concedeu... Para o nosso querido Haroldo Dutra Dias. E... Foi uma entrevista muito bonita, né? E aí, então esse pregador dizia isso né? que durante o dia ele desenvolve as atividades dele, as atividades profissionais e à noite ele vai pregar o evangelho e você você que está é, me criticando porque eu prego o evangelho de acordo com a visão espírita, você está convidado para aonde eu for lá pregar, para você é, debater comigo os mais variados temas, assim, assim como se fosse um, um desafio, né? E como como ele era a, a portador de uma fé inquebrantável e também de muito conhecimento, as pessoas não não não, não enfrentavam, entendeu? Não enfrentavam. Mas é é lógico que ele fazia esses comentários quando ele, quando algumas pessoas é, o desafiavam, não que ele saísse né, desafiando as pessoas. Né? E então foi muito, foi muito legal, né? E ouvi um comentário desse vindo do Divaldo que depois acabou se tornando talvez o maior palestrante, né? O maior divulgador da doutrina espírita nos dias atuais e sem dúvida. Um, um palestrante que é modelo, né, para todos nós. Reconhecido mundialmente. Reconhecido né? mundialmente, sem dúvida. Eu escutei hoje que ele que ele é doutor honoris causa em várias universidades, Universidade Federal da Bahia, Universidade do de Montreal no Canadá, entendeu? Então você imagina, né? Mais motivado é. Muitas vezes é motivado pelo pelo trabalho que ele desempenha. Lá na obra Mansão do Caminho Que Que foi fundada em 1952 E eles Têm um atendimento diário De mais de 3 mil crianças Crianças e adolescentes Lindo trabalho Sensacional né? O nosso querido Egimar Que tem um, um trabalho maravilhoso Aqui na nossa, na nossa casa Ele teve a oportunidade de conhecer recentemente A Mansão do Caminho faz um ano né E ele ficou assim agradavelmente surpreso, né, com o trabalho, é um trabalho realmente muito meritório. <risos> Mas então quando Jesus convida ou quando Jesus estimula os discípulos a restituir a saúde aos doentes, a ressuscitar os mortos, a curar os leprosos, a expulsar os demônios, ele é E ele também está falando e ele complementa, dai gratuitamente o que gratuitamente a vez recebido. Ele é, não está estimulando as pessoas a, faz, a não terem a não terem as suas atividades normais do dia a dia, a não a não buscarem o pão né, do seu sustento e do sustento dos seus familiares. Então ele faz esse é importante fazer essa diferença. Mas ele está estimulando os discípulos que eram portadores das mais variadas é, formas de mediunidade, mediunidade de cura, mediunidade de esclarecimento aos às pessoas que estavam desorientadas, mediunidade de expulsão dos demônios, entre aspas, né? Expulsão dos demônios... Você acha que Jesus expulsou o demônio? Jesus não, não vai expulsar ninguém. Né? Jesus é é todo misericórdia, todo é amor, todo amor, construtor de planetas, espírito de altíssima hierarquia. Então Jesus não vai expulsar os demônios. O que Jesus fazia, a sua luz tinha tanta capacidade de iluminação que os espíritos desviados do bem que eventualmente obsediavam pessoas que o procuravam, esses espíritos eram envolvidos pela sua luz e também pela luz da equipe espiritual que acompanhou, que assessorava o trabalho do mestre, evidentemente que esses espíritos eram convidados, eram encaminhados a serem assistidos por essa equipe e evidentemente que esses espíritos se sentiam envolvidos e se afastavam daqueles daqueles é, daquele daquelas pessoas encarnadas que estavam sendo assediadas que estavam sendo obsediadas como aquele caso da, da de um pai que chega para o mestre e diz mestre meu filho meu filho é jovem, é lunático. É... Ele ouve vozes e essas vozes falam, fazem com que ele induzem, induzem-no a se jogar na água ou a se atirar ao fogo. Levei o meu filho aos seus discípulos e ou não e eles não puderam, não conseguiram curá-lo. Aí Jesus fala, né? É... Fala, faz até um comentário um comentário de, dizendo que é, por que tanta tanta incredulidade por que tanta falta de fé né de pouca fé. homens de pouca fé e, e aí naquele momento envolvido certamente pela luz do irradiada pelo mestre o, o, o espírito deve ter ficado envergonhado né e foi encaminhado para para as regiões espirituais melhores e foi assistido certamente deixando em paz aquele aquele jovem lunático que passou então a se a ter uma vida normal a ter uma vida normal evidentemente uhum. quando ele fala restituir a saúde aos doentes quantos quantas pessoas que na caminhada do, não só do mestre, quanto dos discípulos, é, não foram curadas né, pelos mais variados males. Quantos que, que eles não ressuscitaram. E ressuscitaram aí, não é só aquele caso do Lázaro ou o caso da Talita. Talita. Né? A Talita, a menina ressurrecta. Né? Que o, o pai pede para que Jesus é, a traga de volta... E Jesus explica para o pai, não, a menina só dorme, né? E aí, evidentemente, que Jesus vai lá e estende mãos generosas e a, a Thalita acaba sendo ressuscitada. Como também o seu grande amigo Lázaro. Grande amigo Lázaro. Aliás, o Lázaro, que, é, que foi grande amigo de Jesus lá na época em que eles se conheceram, Lá, dois, na, lá na em, na região de Betânia, né? Quando Jesus ia para Jerusalém casa Jesus ficava hospedado na casa Na casa de Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria é, é Isso mesmo. E, e eles tinham uma grande amizade E esse Lázaro Lá no Evangelho segundo o Espiritismo Ele faz uma... Tem algumas mensagens que são assinadas pelo... Por esse espírito Lázaro né? Inclusive uma que é muito bonita Sobre o amor a ah, Curai os leprosos Ah sim, res, ressuscitai os mortos Ressuscitai os mortos Também nós devemos entender Como é, Os mortos Quem são os mortos na, na visão dos judeus Na visão dos hebreus Na visão dos hebreus, os mortos são aqueles que estão afastados do cumprimento da lei de Deus. Estão distantes. Se você está na vida, você está no caminho de Deus. Agora, se você está afastado do cumprimento da lei de Deus, então, eles consideram que você está morto. Por isso que naquele capítulo Estranha Moral... Tem aquela passagem que Jesus nos ensina. Deixai os mortos. É... Seus mortos. Deixai que os mortos enterrem seus mortos, né? É isso mesmo. Agora, quanto a ti, procure se preocupar com as coisas espirituais. Pois não, Marcos? Não, justamente que você estava... Não ah, pensei que você ia fazer um outro comentário. Não, não, não. Preste atenção aqui. Então, nas, ressuscitar nas, os mortos não é só não é só no sentido daquela pessoa que fisicamente encontrava-se na, com aquelas características de letargia ou catalepsia e que a época de Jesus não se tinha muito conhecimento, não se tinha muitas condições de tratamento para essas pessoas e evidentemente que, que, por exemplo, no caso de Lázaro, Lázaro teve o, o problema lá da, de uma letargia, ou de uma catalepsia, que ele foi encontrado semi-morto, né? A, a, o seu metabolismo, era o um metabolismo, as, as reações químicas do organismo mal eram percebidas. Não. E como não se como não se tinha meios muito eficientes de fazerem o diagnóstico naquela época, muitas pessoas eram não, enterradas no coração, vivas. É. Exatamente, eram Até enterradas há pouco, vivas. pouco há pouco tempo, algumas décadas atrás, sim. teve o caso aqui no Brasil, né? Sim, sim. Aquele ator famoso, né? O Sérgio... Cardoso. Sérgio Cardoso. Isso, ah. Sérgio Cardoso, é. que fez aquele aquele personagem Antônio Maria, né? Uma novela Antônio Maria. Olha, quando fala uma novela dessa, já vê que o cara é. O cara é velho, né? É da década de 70 essa novela. Clube... Passou na TV é. Tupi. A TV é. Tupi deixou de existir em 1980. É. E até mesmo, né, Marcelo, quando há um caso de afogamento, por exemplo, né? A pessoa fica sem a respiração, fica praticamente, digamos assim, com os sinais vitais bem prejudicados, né, você como médico. E muitos até, se algum caso, alguém que já desconhecia como reanimar uma pessoa recém-afogada, achava que já estava morta e ficava, né. Hoje não, reanimando a pessoa pode... Voltar a respirar e ter os... Dependendo da extensão da lesão, da gravidade do caso. Tem casos que, infelizmente, não dá. E torna-se irreversível. Eu estava procurando aqui, o Mateus 10 tem 42 versículos. né? Então, ele vem falando, ele começa assim, chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo mal. E ele vem vindo... E aí no sétimo, ele diz, E indo, pregai dizendo, É chegada a hora do reino dos, dos céus. E já no oitavo que entra, Curai os enfermos, Limpar os leprosos Ressuscitar os mortos, Expulsar os demônios, Dar de graça o que de graça recebeste. Então eu acho que é, é é mais por aquilo que você estava falando, né, Marcelo? Das pessoas que estavam ali é, afastadas... Da, da da palavra porque o versículo anterior diz, diz exatamente isso e indo pregar e dizendo é chegado o reino dos céus é. exatamente as e... ovelhas desgarradas exatamente e aí e nós nos recordamos também daquele ensinamento do Humberto do Espírito Humberto de Campos é, quando na no, na obra Boa Nova lá logo nos primeiros capítulos que ele nos esclarece que através de uma fala de Jesus com o juiz inclemente que agora esqueci o nome, né? Hamas, não é Hamas? É... Então, esse juiz inclemente se aproxima de Jesus porque Jesus estava sozinho observando o templo lá de Jerusalém. Aí, esse juiz ele se sentiu atraído magneticamente pela presença majestática de Jesus, e foi conversar com ele. Aí Galileu. falou... Galileu, é, Galileu. Exatamente, que, fazes Galileu que fazes aqui? Exatamente. Aí Jesus fala, passo por Jerusalém com o objetivo de iniciar a fundação do reino de Deus. Hanã, né? Hanã, isso. Juiz inclemente o Hanã. Obrigado, Marcos. Não, não, é o juiz inclemente Hanã. Aí, esse, eu, eu digo juiz inclemente Hanã, porque depois... Mas, alguns anos depois, ele ia participar do julgamento que conduziria Jesus à crucificação. Ele era um sacerdote, né? Ele, Anás e Caifás. Exatamente. E, aí, ele... Então, Jesus diz, uhum. né? Mas, é, reino de Deus, nas tuas mãos, o que entende? O que você entende por reino de Deus? Aí, Jesus ensina, né? Que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem é a obra divina é, no coração esse, do homem. essa passagem dessa então, esse do me fez boa nova esse comentário aí, do é lindo né dos versículos, sem porque o Rana ainda continua ainda instigando o mestre né mas quem é você você é príncipe você é rei se é alguma coisa assim conta com o patrocínio Sim, de alguém quem, quem são os seus seguidores seus súditos né coisas assim e continua né e Jesus calmamente né? e fala ele, bom, não me lembro toda a passagem, mas ele fala tolos e não sei o que mais. Ele fala quem seguiria ele, seria os tolos que poderia acreditar no negócio desse. E aí, como é que Jesus diz? Ah, não há mármore... Não há mármore, mármore mais, mais belo do que o sentimento. Que o cinzel do E cinzel da... Ah, e o cinzel, agora me esqueci. É, lindo demais. Não, eu mas ele fala do... Mas... Ele dá essa ênfase, né? Do é. sentimento e do amor, né? Alguma coisa assim. O é. mármore mais belo é o sentimento puro e sincero. E o cinzel mais forte é o da boa vontade. Boa vontade, exatamente. É. Demais, né? Como é que você achou aí, Guilherme? O que você escreveu? Não Uma há pesquisa. mármore mais belo. Não há mármore mais belo? Ah, legal. Não há Esse mármore não. não há mármore mais belo que o mármore do sentimento e não. nem o cinzel mais... Não, não há... Ma... Não há... Calma. o mármore mais belo é o sentimento puro o... e sincero e o cinzel mais forte é o da boa vontade, é o da boa vontade. É. e é curioso né, que é, Kardec foi sensacional ao, ao tentar agrupar né, a, as passagens do Novo Testamento dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e, e colocar as explicações mas, é, se a gente se limita a ler só as passagens que eventualmente estão selecionadas às vezes a gente perde o contexto, porque essa daqui é bem clara, né? Quer dizer, tem uma ordem aqui que, como eu falei, são 42 versículos e você lendo na ordem fica muito claro. Depois do, do oitavo, que é o curar os enfermos, ele vem Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, assim, tá, tá bem é, é, caracterizado quando você lê é, o capítulo todo. É, exatamente, que é para você sair fazendo a pregação com fé e com coragem, né? E que... Leve o necessário. Leve apenas o necessário, exatamente. Necessário. Muito bom. E você foi, foi muito feliz nessa pesquisa aí, viu, Guilherme? Porque para um versículo do tanto do antigo testamento quanto do novo testamento para ele ser melhor estudado, você tem que ver os versículos que o antecedem uhum. e os versículos que o sucedem. Isso mesmo. Aí sim, aí sim é um estudo legal, um estudo. Aí só fica difícil. Científico, né, vamos é. dizer. Assim. Aí só fica difícil, né? Porque aí aí só fica difícil. Aí, aí, aí só tem os problemas de tradução, de interpretação, mas quando é. descontextualiza além de tudo, aí ferrou, né? Exatamente mas engrossa o entendimento fica um pouco mais claro se você volta um pouco e avança um pouquinho mais naquele Sim, ciclo, isso, porque isso. Né, te dá uma coisa mais ampla do, do que estava sendo dito naquele momento sem dúvida é. muito bom, podemos fazer a nossa primeira pausa, Guilherme? podemos, antes eu vou ler um recadinho que foi pedido para passar é, que a Sanebava informa que devido à falta de energia na estação 2, Santa Cândida pode haver falta de água na região da capela então a Sanebave pede para que os moradores economizem a água nesse período, uma vez que a normalização do reservatório só ocorrerá na segunda-feira devido ao grande consumo de água neste calor Né, a gente está ainda no inverno e tivemos hoje um dia de 36 graus né? o que será de nós no verão e a estiagem está forte também é. Né? E, e já que eu, além de não ter vindo na sexta-feira passada, também não fui no Fino Anel de Luz hoje. E para quem não sabe do que a gente está falando, estão todos convidados a participar. Toda sexta-feira, às 8 horas, no, no, na unidade da, do Jardim Itália. É um trabalho de musicoterapia né, Marcelo? musicoterapia e o, o passe magnético no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Não é numa outra sala, né? Como normalmente acontece. É muito legal, muito emocionante, né? É verdade, Marcelo. O Guilherme. E lembrando também, Guilherme, não sei se você quer citar, a Pizza Solidária que vai ser amanhã, né? Lá aí no Paulo de Tarso, senhora. É, era isso que quer falar, né? A gente é. fala assim, dá de graça é. o que de graça receber. E a gente vai no centro e não gasta nada, né? E, e a gente sempre fica naquele dilema. Poxa, mas como é que o centro se sustenta? Não tem jeito, né? Tem conta para pagar, Sim. todas as contas chegam. Então, a gente vai sempre tentando fazer alguns eventos, né? E tá rodando a, a Pizza a pizza Solidária, que é para retirar amanhã. Isso. Das 10 até as 15 horas, não é isso? Lá na é, unidade. Vai até às 18 a entrega. É. É. Então... Inicia ao meio-dia a entrega, porque eles vão montando as pizzas, né? Inicia no período da tarde, vai até as 18 horas as entregas. Quem chegar lá na hora, pode pedir na hora ou comprar a sua pizza, pagar no cartão, é bem simples. Legal. É, a pizza salgada é uma pizza com uma quantidade bastante generosa de ingredientes. Tem várias, vários sabores. A, a de abobrinha tem sido a nossa o nosso carro-chefe, né? E a pizza salgada custa 30 reais... E a pizza doce 20 reais... Quem quiser não ter um trabalhinho no fim de semana... Por favor ajude... Vai lá, compra uma pizza que Não vai se arrepender... É. Mas que eu estava falando assim... Já que não fui no... No anel de luz... Então eu vou colocar aqui... Com a voz do padre Reginaldo Manzotti... Uma das músicas que a gente toca lá... Que mais me toca o coração... Que se chama Cura Senhor... Retornamos com o programa Momentos Espirituais hoje, na agradável companhia do nosso querido Marcos Melo, do nosso querido Guilherme, e discutindo sobre, é, nessa primeira hora, sobre o, o capítulo 26 Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E nós vamos observar, lá na obra, Vivendo o Evangelho, psicografada é, pelo médium Antônio Badu e Filho Através do Espírito André Luiz o mesmo André Luiz que escreveu tantas obras através da mediunidade do Chico e então nós vamos encontrar uma mensagem muito profunda intitulada Cobranças Indevidas e é quando a gente diz Cobranças Indevidas Sempre vale a pena é, comentar sobre a, o mau uso que alguns médiums eventualmente possam fazer ou escolher a opção equivocada de cobrar direta ou indiretamente o, os talentos de que eles são portadores, né? o produto dos talentos de que eles são portadores então às vezes tem, tem pessoas que são médiuns de cura médiums das mais variadas é, das mais variadas propriedades mediúnicas e muitas vezes eles não cobram diretamente mas eles se aproveitam do tráfico de influência que eventualmente eles possam exercer e com muita com muito pesar eu me recordo de uma de um médium que na década de 80 apareceu em alguns programas de televisão é bem possível que até tenha no youtube viu Guilherme Edson Cavalcante de Queiroz E ele, o Edson Cavalcante de Queiroz, era portador de uma mediunidade impressionante. Ele incorporava, entre aspas, o espírito do Dr. Fritz, incorporava, entre aspas, né? Porque não é que o espírito entra no corpo, né? Mas existe uma imantação magnética tão acentuada que dá a impressão... Que o espírito entrou no corpo do, do médium mesmo, né? Médico e ginecologista. E o nosso querido Edson Cavalcante, ele era médico ginecologista e ele acabou se tornando muito famoso por causa das apresentações na TV aberta da época, né? Década de 80 nem se falava em TV fechada aliás, né? Não me recordo qual era o canal na época mas ele acabou ficando muito famoso e, e o trabalho dele a princípio realmente era um trabalho sério um trabalho despretensioso um trabalho que não, não se tinha notícias de cobranças mas depois com o passar do tempo ele acabou ficando famoso não teve resistências morais E eu também só estou comentando o acontecido, mas eu não sou portador de virtudes que sejam superiores às do, do, do Edson. E ele acabou enveredando por um caminho, um caminho muito perigoso, acabou passando a cobrar as suas visitas, e nós. É, com muito pesar né acabamos reconhecendo que infelizmente ele até teve a sua vida abreviada acabou sendo acabou sendo vitimado de homicídio né é, ele hum. foi não, não sei exatamente o que teria acontecido mas ele, ele acabou falecendo por alguma inimizade uma pessoa foi lá e o matou. Nossa. Ah. E, e... e aí. Foi, pois não. Morreu. Pois não... Então, morreu com 51 anos. 51 né, é, Foi assassinado a facadas pelo próprio Caseiro. E é, tem diversos vídeos dele no YouTube sim. Inclusive um ano antes de morrer, ele, ele é entrevistado pelo próprio Júlio no ano de 90. Tá vendo? Esse detalhe eu não sabia é. Tá lá, na, tá no Youtube Quem é. tiver curiosidade É só ir lá no Youtube né, E procurar pelo Edson Cavalcante Queiroz Com Z no final Edson Cavalcante Queiroz é. E então, infelizmente Ele acabou não tendo resistências E acabou fazendo a opção equivocada De fazer as cobranças indevidas Oh, me remeteu agora me lembrei de uma novela lembra a novela O Profeta, o Profeta Carlos Augusto Straser é, ele tinha um dom de, de adivinhar né ou algo assim várias faculdades. várias faculdades mediúnicas e na novela conta a história que ele passa a cobrar por isso ou passa a ficar orgulhoso também, o orgulho também é outra coisa a ficar orgulhoso com aquilo Passar a cobrar e a Pelas consultas, né? E Isso, a mediunidade é retirada. Exatamente, aí com o passar do tempo, os benfeitores espirituais, percebendo que ele não havia compreendido a sua tarefa, os benfeitores se afastaram. Tem uma curiosidade a respeito dele, né? Que em 83... Do Edson? É. CRM do Ceará acusou de prática ilegal de medicina, que acabou resultando na cassação do registro profissional dele. Tá, tá vendo? Eu não sabia disso. É, tá aqui, ó. Eu também não tô, tô... é a diferença que eu tô com o computador aqui na frente. Sim, sim. Não, esse detalhe eu não sabia. É... Por isso que é importante, né, nós, durante o dia, exercermos as nossas atividades profissionais procurarmos trabalhar, procurarmos estudar com afinco, com dedicação e nos dedicarmos às coisas espirituais fora do ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho nós podemos pregar? Podemos pregar o tempo todo. Sim. Pregar o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras como diz o Francisco de Assis né? Uhum. ou seja, através do nosso comportamento nós podemos pregar o Evangelho aliás, até mais do que com as palavras uhum. bom, e nessa mensagem cobranças indevidas o nosso querido André Luiz assim nos ensina perdoe a ofensa mas não faça mas não peça o desagravo Então, quer dizer, a gente, é, muitas vezes a gente perdoa aquele que nos ofendeu, mas nós queremos que ele vá de público reconhecer o erro, né? Fazer o desagravo. Tem a santa paciência, né? Esqueça o mal entendido, mas não queira a reparação. Faça um favor, mas não espere nada em troca não espere nada em troca ampare o familiar mas não lhe exija a subserviência empreste ao colega mas não o veja como devedor eterno e aí eu me recordo de uma passagem do evangelho em que Jesus diz assim se emprestardes somente a aqueles que você sabe que vai te devolver, que mérito que você tem, né? Então às vezes a gente tem que emprestar mesmo sabendo que a chance de, de, de receber de volta vai ser pequena, né? É, e normalmente tem gente que empresta esperando receber ainda com juros. É, exatamente, ainda <risos> um com juros. receber um valor maior ainda. Sustente a coragem do irmão, mas não se aproveite de sua fraqueza. Aconselhe o companheiro, mas não o submeta a seus caprichos. Resolva a dificuldade do amigo, mas nem pense em retribuição cobranças às vezes acontecem na moeda invisível da exigência é preciso porém não esquecer que tudo de bom em você é presente de deus a ser utilizada em favor de todos a ser utilizado em favor de todos ajude o próximo mas não faça do bem um simples negócio então esse negócio de fazer negócio com o bem não dá muito certo né? não dá muito certo não fazer negócio com Deus né? ó oh, Senhor você me faça com que eu saia dessa dificuldade e eu vou vou fazer isso vou fazer aquilo vou ajudar não sei o que ah, então quer dizer que você só vai ajudar lá na creche ou no asilo se Deus resolver seu problema Santa paciência. Deus não faz trocas, né? Você acha que Deus vai fazer troca? Se eu ganhar na loteria, é, se eu ganhar na loteria, eu vou fazer eu Vou isso, construir isso. uma creche, né? Só, eu vou, só que antes eu vou ficar viajando dois anos, tal. Aí, da hora que eu tiver um tempinho, aí eu vou ver se eu vou, se eu vou ajudar uma creche. Né? Conta a história do, Divaldo, quando foi, né, quando ele chegou no terreno, né? Que ele havia ganho, não sei, enfim, para fazer a a, a mansão do caminho o pessoal falou não você é louco de construir aqui aqui é impossível que era no alto do morro enfim num local local realmente ruim ele falou não é será é aqui? que tinha muitas pirambeira né era difícil acesso pirambeira era mato naquele local e, era mato era difícil e era e é bem na, na periferia de Salvador exatamente o pessoal falou não você é doido não é aqui mesmo será aqui e se fez tudo aquilo né? Bom, toda aquela coisa maravilhosa sem dúvida e outra coisa que, que eu estava me lembrando aqui quando estava lendo a mensagem é olha só faça um favor, mas não espere nada em troca uma ocasião aquele Frederico Figner que depois escreveu a obra Voltei através da mediunidade de Chico Xavier, e assinada em espírito por Irmão Jacó. O Irmão Jacó nada mais era do que o Frederico Figner. Você conhece essa história, né? Conhece? Guilherme, conhece? Conhece, Marcos? Não conheço. O Frederico Figner, ele ele é um, um de uma origem de família judia, nasceu nos Estados Unidos e veio para o Brasil aí veio para o Brasil morou uma época em Belém do Pará ele tinha muitos, muitas posses ele era dono de algum comércio lá e depois foi para o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro comerciante próspero, a mesma coisa ele que trouxe o gramofone para o Brasil hum. não lembra dessa, dessa história? o gramofone foi ele que trouxe para o Brasil E, e ele acabou se tornando um, um comerciante muito próspero, né? Para os padrões da época, você imagina, anos 20, anos 30, anos 40. Ele acabou se tornando espírita e frequentava assiduamente a, a Federação Espírita Brasileira. Ele pertencia à diretoria da Federação Espírita Brasileira. Aí, num determinado momento, ele conhece o Chico Xavier. Aí ele se torna admirador do trabalho do Chico e principalmente porque o Chico sempre se manteve fiel à simplicidade, ao trabalho, ao esforço próprio, aquela história toda. E ele perguntou uma ocasião para o Chico Chico, para você desempenhar as suas atividades assistenciais quanto que você precisa? Quanto que você seria necessário por mês, né? aí o Chico é, fez um cálculo lá que ele precisava de tantos contos de réis alguma coisa assim, né que era o dinheiro lá da época, né anos 40 aproximadamente e e aí eles, esse diálogo ficou por isso mesmo, né quando ele desencarna evidentemente que ele deixou um testamento enorme, né para os familiares só que ele também Deixou um testamento, ele deixou separado um cheque com uma soma vultosa, uma soma enorme de dinheiro, e e com as instruções para uma das filhas é, mandarem por correio para o Chico. Nossa, legal. O valor era um valor assim que é. Você pega aí aproximadamente. Eu, Você lembra desse então, negócio? Eu não lembrar. Bom, lembrei, mas não, não sabia, não lembrava os valores. Então, aí tem o, o Chico pede, pede, não, né? O Chico primeiro desconversa, ele insiste muito e em um dado momento o, o Chico responde: Olha, se dependesse de mim, eu gostaria de uma renda de 300 mil reais por mês para poder me dedicar aos necessitados livres e despreocupado em relação à vida material. Figner nunca mais tocou no assunto Em 47 ele morreu Antes de se retirar para o outro mundo Deixou para as filhas em testamento 35 mil contos de réis E reservou 100 contos para o Chico Aquela quantia tinha uma razão matemática Se o funcionário da fazenda modelo Que era o Chico né, Depositasse o dinheiro no banco A soma em juros Renderia exatamente 300 mil réis por mês Sem contos de réis, você imagina, né? Para a época, para os padrões da época, era assim, era o um equivalente a 3 a 4 mil reais hoje, entendeu? O que um funcionário público médio ganharia, entendeu? Uhum. É mais ou menos isso. Bem, é, aí o quando a, a, a, a filha do, do, do Frederico manda o cheque pelo correio, ele pega e manda o cheque de volta. Lembra disso? Aham. Aí ela manda novamente. O Chico... O Chico pega o cheque, olha pro cheque e fala assim, o que que esse cheque tá querendo? O que que esse dinheiro tá querendo de mim? Respeitosamente, ele manda de volta. Bom, para encurtar a história, né? Porque ficou o um negócio de vai e vem. Aí a, a, a filha do Frederico ela ela concordou que o Chico ou, ou alguém teve uma ideia não sei se foi propriamente o Chico até acredito que foi de fazer uma doação daquele valor para que a Federação Espírita Brasileira construísse e modernizasse o seu o seu parque gráfico entendeu? Uhum. foi isso né Guilherme? sim e, e aí, aí ele ainda manda uma uma carta, o Chico manda uma carta para o Vantuil de, Van de Freitas. que é quem? O Vantuil de Freitas, ele também, ele foi um biógrafo do Kardec, tem alguns livros que é que é do desse desse Vantuil de Freitas, e ele presidente. era da direção da FEB e foi, é. deve ter sido presidente da FEB. É, então na época ele era o presidente da FEB. E Chico fala: "Olha, não se preocupe Pode ficar com esse dinheiro, nada me falta E não é sacrifício nenhum da minha parte Porque providencialmente Jesus me aproximou do nosso amigo Manuel Jorge Gaio Que me tem auxiliado a sustentar a luta é, Manuel Jorge Gaio É da fundação é Marieta. Nos, Marieta Gaio né Isso, Que aham. é uma outra história muito bonita Que é essa essa Fundação da Marieta Gaio é, um, Lá em Pedro Leopoldo Uma ocasião Um, um trabalhador dessa fundação é, tava passando por Pedro Leopoldo e o Chico tava vendendo cinco cortes de tecidos para um, para, para um alfaiate lá de Pedro Leopoldo então você imagina, na época anos 30, você vender os cortes de tecidos é porque você tava enfrentando dificuldade financeira e aquela pessoa assistiu a cena e pegou o nome do Chico e colocou na Fundação Maria Tagaio E aí, essa fundação passou a mandar o, o equivalente, acho que a dez cestas básicas, uma coisa assim, né? Para a época, para os padrões da uhum. época. É, mandar todo mês e o Chico pôde atender as suas necessidades. Porque teve um momento na vida do Chico que ele... Ele era o arrimo de família de 18 pessoas. Nossa. 18 pessoas, porque os cunhados estavam desempregados, as irmãs, estava todo mundo desempregado. Então dá para você ter uma ideia, né? Por isso que a gente admira muito o Chico, porque... Que vida. Ele, é um ele não ganhou nenhum tostão com o fruto da mediunidade. É. E tem uma coisa que eu não sabia, é do caso do Figner que é assim você sabe por que, que mudou não assinou como Figner ele botou como irmão Jacó porque ele para eu acho que era para não ter processo da família como já havia tido o problema né Humberto de, do Humberto de Campos né então ele ele se precaviu e quando o Figner falou é, é, escreveu através dele ele pegou a, o que foi escrito e submeteu as filhas vivas ainda, né? encarnadas ainda do Fig, né? e elas se revoltaram. Elas falaram: não, eu não acredito que isso seja meu pai. É, não acreditaram que aquel, aqueles eram relatos do pai de, dela no, no, no, no outro mundo. Na obra voltei. E aí então ele decidiu é, até em respeito a elas, né? de assinar como irmão, Jacó. como irmão Jacó. Bom, é Chico... sensacional. E esse livro é muito bonito, viu? Eu já tive é. a oportunidade de ler. É sensacional esse livro. Agora imagina quanto que o Chico arrecadaria de direitos autorais se ele reclamasse para ele tudo o que ele escreveu. Então, é, é, você faz Na um época... cálculo, um cálculo baixo, né? Por exemplo, nosso lar, se não chegou a 10 milhões, está perto de chegar. 10 milhões de exemplares vendidos desde quando foi escrito. Por volta de 1941, 43, que foi o ano que foi escrito. Então, você imagina, 10 milhões de exemplares hum, peste, apenas da obra Nosso Lar. Aí você multiplica por 10 real, né? Como a gente fala brincando, né? Então, seriam 100 milhões de reais. Agora, é lógico, nós estamos falando nos dias de hoje, né? Entendeu? Então, ele escreveu... O, o Geraldinho contabiliza mais de 500 livros hoje, né? Incrível, né? E após a desencarnação dele, já foram é, cerca de 80 após a desencarnação. Poxa. Podemos fazer mais uma pausa, Guilherme? Ou você quer, você gostaria de fazer mais algum comentário? Não, vamos fazer mais uma pausa. Que é muito legal, né? Isso é impressionante, né? Essa é. história do Frederico Figner é, é, é impressionante. impressionante. É. Eu, eu, na verdade, estava até procurando um negócio aqui Mas vamos fazer a pausa E eu vou procurar e depois eu falo Para ver se a gente tem aqui uma ideia de tiragem Total de todas as obras de Chico né e Enquanto isso Vamos ouvir a música Perto Quero Estar Retornamos com o programa Momentos Espirituais Programa Produzido pelo Departamento de Comunicação Do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 Você tinha mais um comentário para fazer? Você gostaria de fazer, Guilherme? Acho que. Não, é que eu acabei achando, né? Sobre então, os, os números né, das publicações do Chico, né? Isso, então tem aqui na Wikipedia uma estimativa que ele é, foram vendidas das obras dele aproximadamente 50 milhões de exemplares na língua é, português. Mas que além dessas 50 milhões de cópias, tem ainda traduções em inglês, espanhol, japonês, esperanto, francês, alemão, italiano, russo, mandarim, romeno, sueco, grego, húngaro, braille, etc. Você vê, né? Quantos livros que eram O não... Guilherme pesquisa aí para mim que eu me lembrei de uma história que eu acho que vai pode enriquecer, inclusive, inclusive sobre o, o nós vamos entrar um pouquinho no no céu e inferno, né? É, veja se você encontra aí é, o Código da Vinte, quantos exemplares que foram vendidos. Deve ser bem maior, né? que é, Na época foi um best-seller, você imagina, né? Mundialmente ainda, né? Só lá nos Estados Unidos acho que já deu. Só lá já deve ter dado uns 50 milhões de exemplares. É, 40 milhões de cópias. 40 milhões de cópias... É, só nos Estados Mas, olha, Unidos? Fala que, ou no então, mundo. Então, já, já tem outra aqui na livraria Cultura. Na descrição do livro, ó, ficou reconhecido internacionalmente pela obra O Código Da Vinci, que vendeu mais de 80 milhões de cópias. 80 Em milhões. todo mundo. Acho que os 40 milhões era só no se lá na América, né? É. Pois não. Então, olha só. Veja como que são as coisas, né? A obra do Chico hoje nós reconhecemos como uma obra que, que é um patrimônio da humanidade. Não só as obras do Chico, como a, o, o Pentateuco de Kardec, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Então, quer dizer, é um patrimônio histórico da humanidade. E do Chico também, né? Porque é, são livros que, em sua maioria, o preço é bem acessível e... E são ricos de lições preciosas, lições que são válidas para qualquer circunstância, qualquer é, tempo em que nos encontramos, né? Muito bem. Agora, veja você, o Código Penal, o Código da 20, o, o código, eu vou falar sobre o Código Penal da Vida Futura, então eu me confundi mas o código penal da vida futura pode esperar um pouquinho. a, pena, a vida futura pode esperar um pouquinho. <risos> Só que ela é consequência do que nós plantarmos hoje. hoje é Isso mesmo. É. Mas lá no, no nessa da obra o código da 20 do Dan Brown, né? O autor é o Dan Brown é, é baseada. Você vê, né? o cara é um best-seller baseado numa história que, que é desprovida de, de, de verdade, né? Desprovida de e, e é uma e, é uma e, ficção. E, né? e o autor é o autor ele deixa claro, né? Que é uma ficção. Ele deixa claro isso que é uma ficção. Uhum. Mas veja você como que isso está no, no inconsciente coletivo da, da humanidade, né? É, eu morava em São José do Rio Pardo e Quando eu me tornei espírita, estava com 18, 19 anos. Havia um centro espírita que lá no, no interior do Brasil, viu, Guilherme? Conforme você vai para o interior, ainda hoje tem muitos centros espíritas que funciona na casa da, do, do fundador da casa, do, do, do, daquela casa espírita. Uhum. Então as pessoas se reúnem muitas vezes na sala, na sala de, de jantar, na é. sala de TV e tal Sim. daquela da da, da dos donos da casa. E vai juntando um grupo de pessoas e eles atendem lá mesmo, né? Eu lembro até num programa que a gente tava falando aqui que no princípio, nos primórdios, né, até antes de Kardec, não, perdão. Logo na sequência uh -huh. que o que se tinha nas sessões espíritas, nos entre aspas centros, que eram nas próprias casas, era necessidade inclusive de pedir permissão para a polícia para conduzir sessões, é. né? Sim, isso mesmo. Exatamente, eu lembro que o Geraldinho nos era contou isso, isso era pro pro dia lá, dia. Na, na palestra lá, na entrevista que nós fizemos lá em Itapira Isso, em isso aí, é. E, e aí, é, aí, nesse centro espírita, o, havia um dirigente, centro espírita humilde lá e era frequentado por uma dúzia de pessoas, se tanto, né? Só que a reunião mediúnica era uma reunião aberta, entendeu? Quem ia lá no dia da reunião podia podia assistir a reunião hoje não, né? hoje a, só participa da reunião mediúnica os médiums uhum. que estão mais habilitados, que tem um estudo, tem um comprometimento tem um amadurecimento etc, etc pelo menos assim, a maioria das casas espíritas hoje, é, a reunião mediúnica não é aberta, é uma reunião fechada, mas na época não na época quem, quem vai, assiste e o, o doutrinador né? o dirigente lá da reunião mediúnica ele começou a perguntar para um espírito que se manifestou né? Ele, ele perguntou assim escuta, mas e, e aí, conta para nós Jesus, olha só olha a incompreensão do que é a doutrina espírita mas ó, Jesus ele esteve na carne ele esteve na carne, ele teve hormônio, ele teve um monte de coisa ele teve um caso com Maria Madalena ou não teve? então você imagina né olha só É, eu estou me referindo a final dos anos... Não, a começo dos anos 80, né? Que foi quando eu iniciei na doutrina espírita, né? E, então, quer dizer, isso o cara perguntou lá atrás, lá em São José do Rio Pardo, não, entendeu? É. Aí o nosso querido Olha a curiosidade Brau, que ele tinha. né a, a ideia, né? Porque a ideia, ela é lançada para todo mundo, né? Sim. Aí o Dambral, num determinado momento, teve essa essa vamos dizer assim inspiração, né? E escreveu um livro, um livro, um livro baseado numa peça de ficção, né? Que, que Jesus tinha coisa muito mais importante para fazer, por isso que ele não, não se envolveu sexualmente com ninguém, entendeu? Não, não. Que é um espírito de altíssima hierarquia. Os conflitos da sexualidade dele, ele já vivenciou em outros mundos há bilhões de anos atrás, Sim. né? Então, se ele é nosso governador planetário o planeta Terra tem 5 bilhões de anos e 5 bilhões de anos atrás ele já era o Cristo planetário então quer dizer não tem cabimento ele vir aqui dois mil anos atrás e passar por por conflitos é, sexuais conflitos da sexualidade que que ele já superou há muito tempo entendeu E, então quer dizer mas mesmo assim a ideia né a ideia foi captada lá Sim. pelo pelo Dambrau e que lhe rendeu uma fortuna para várias várias reencarnações a história ela é boa Sim. mas não se compara a Paulo Stéven não, não não não se, se compara, compara. A, dois a dois mil anos que são é uma história muito mais linda bela e real e real e real e aconteceu Exatamente. né e e, e e tem tudo isso de, de de destaque no mundo venda de livros ou seja vendeu mais livro que todas as obras de Chico praticamente olha, né me corrijo se eu tiver errado a gente quando fez o. a gente logo um dos primeiros programas que a gente fez a gente falou sobre essa obra do Dambrão e aí assim isso surgiu porque foi encontrado um papiro de poucos centímetros não um um fragmento de papiro aonde lá estaria escrito beijou, que, que Jesus tinha é, não sei quem. Uma, uma companheira uma esposa né e uh, eu tô lendo inclusive aqui que assim Foi feito um estudo em cima do papiro e, de fato, aquilo ali é um documento, é, pelo menos da época e tudo mais. Só que o problema é que a palavra parece que está sendo utilizada ali, tem várias traduções. né? E eu me lembro, Marcelo, me corrija de novo, né? me corrija se eu estiver errado. Que assim, e se teve? Exatamente. Qual é? sim Aí, mesmo ensin... que ele tivesse tido os né? ensinamentos mesmo da... que ele tivesse muito tido muito mais importante não né? diminuiria em nada o, o, o papel e a, a importância de, de Jesus no, na humanidade a gente é, é... mesmo que ele tivesse tido um caso com Maria Madalena ou com outra pessoa ou com quem fosse. agora quem fosse. a gente vê algumas pessoas né alguns alguns trabalhadores da cristãos que abdicam dessa vida é... Como, como dizer assim, conjugal, porque? Porque tem que, que investe o tempo que tem para se dedicar ao próximo. Se dedicar ao próximo, é. né? Então eu fico imaginando, realmente Jesus veio aqui, passou tão pouco tempo com tanta coisa para fazer, eu acho também que ele não ia mais e ser, né? Que, é, que, é, que tem. Exatamente. Muito bom. Então, feitas essas considerações, depois ele escreve Depois o Dambrão escreveu o Inferno, An, né? Anjos e demônios. Anjos né? e demônios, é, Anjos. Ah, ah, tá vendo ah, só? também teve O um Inferno também que ele escreveu, não sei? É maravilhoso, né? É. São como obras de ficção, Sim, são filmes de ficção. muito Sim. bacanas. Ele aprofunda, né? Ele faz uma coisa bacana, é um filme bom de ver. Mas é ver comendo pipoca e depois dormir tranquilo que vocês chegaram a ler é, Operação Cavalo de Troia? Não, não, não cheguei. É um livro que, é o, que volta à época de Jesus, né? É, é uma ficção também, uh -huh. né? Inclusive o autor ele não ele não deixa explícito que é uma ficção, então ele ele deixa na dúvida, né? Mas é a Força Aérea Americana desenvolve uma, um método de fazer voltar ao tempo, ao tempo. E, e faz com que esse esse astronauta, não sei, não é considerado astronauta, mas essa pessoa volta ao tempo e ele volta exatamente nos últimos dias de Jesus, mestre. falando com detalhes riquíssimos, né? Muito bonito o livro. É bom. Muito bom. Bem, então nós vamos encontrar na obra é, o Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura. E antes de falarmos sobre isso vale a pena nós, nós nos posicionarmos que na metade do século 19, o conceito vigente do, do céu e do inferno eram lugares de gozo absoluto e de gozo se você vai para o céu você vai ficar eternamente no céu e se você vai para o inferno você vai ficar eternamente no inferno. Se você teve um bom comportamento, você vai para o céu. Se você não teve um bom comportamento, você vai para o inferno. Agora imagine você, como uma mãe pode permanecer no paraíso sabendo que seu filho está no inferno e que nunca mais eles vão se encontrar que que paraíso é esse que céu é esse hum, nós, nós perguntamos humildemente evidentemente é, um outro um outro aspecto que nós nos nós queremos deixar claro é que esse pensamento da teologia da teologia É, vigente à época tanto do catolicismo quanto do protestantismo eram conceitos lá da, do século XIX os teólogos atuais a tendência deles é considerarem ou, é considerarem, ou pelo menos aproximarem-se da visão espírita que não considera nem céu, nem inferno como lugares geográficos e também de não considerarem como eternidade das das localizações então, se você não teve um bom comportamento é, você é, não vai ficar eternamente naquela situação isso é a tendência dos estudiosos evidentemente que é... Nós estamos dizendo que é uma tendência e que se aproxima da ou busca aproximar-se do conceito espírita de evolução, do conceito espírita baseado na misericórdia de Deus, na misericórdia de Jesus e assim por diante. Tanto é que nós vamos encont encontrar lá na obra Nosso Lar do do nosso querido espírito André Luiz psicografado pelo Chico nós vamos encontrar a, a história do André Luiz que quando ele desencarna por volta dos 50 anos de idade ele desencarna pelo, em decorrência do excesso de alimentação e do excesso de bebida alcoólica isso deixa... É, nas entrelinhas você percebe isso. Ah, levava uma vida desregrada. Levava uma vida desregrada. E também teve também complicações da sífilis. Né? Isso, exatamente. Muito bem. Quando ele chega lá no, no mundo espiritual, após permanecer nas regiões inferiores, nas regiões umbrais, umbralinas... É, por mais de oito anos seguidos, cansado de tanto sofrimento, ele pede ajuda, a, ele se lembra de que pode ter um ser superior e humildemente ele pede que esse ser superior o ajude. Naquele mesmo momento, o irmão Clarencio é, aparece para ele E, apoiado por alguns colaboradores, ele é resgatado e é levado para a colônia espiritual Nosso Lar. Lá ele permanece, ele vai recobrando a consciência aos poucos, ele vai se sentindo mais fortalecido espiritualmente, o seu corpo espiritual, que nós chamamos perispírito, vai se refazendo e ele até que ele começa a trabalhar ativamente lá na colônia espiritual, nosso lar. Lá, ele também, aí ele começa a ter a ter conhecimento de que a sua mãe se encontrava-se em regiões superiores, em regiões mais elevadas, em esferas espirituais mais elevadas, porque a sua mãe era um espírito de alta hierarquia, de alta capacidade, vamos dizer assim. Uhum. Muito bem. Uh, e ele fica em dúvida onde está o pai dele. O pai dele, ainda que havia desencarnado antes dele, encontrava-se em regiões ainda mais inferiores àquelas em que ele se encontrava, acompanhado das suas duas amantes. Então, se, imagine você... Ele era um comerciante próspero, né? O pai do André Luiz, muito muito rico, e além da esposa, ele tinha duas amantes. Aí, a mãe do André Luiz, num determinado momento em que eles se encontram, a mãe do André Luiz explica para o André que ela estava se preparando para reencarnar ela se casaria novamente com o pai do André Luiz e as duas amantes seriam suas filhas, suas filhas. Então, veja você, né, que o o, o, o problema entre aspas, né, do espírito mais elevado é que ele tem ele é portador de muito amor, de muito muita misericórdia, Ele já perdoou coração aqui. repleto de perdão e essa e ela ela se apieda do sofrimento e da situação em que eles se encontram e ela a ajuda ainda. ela se procura, ela se, se propõe a reencarnar e estender mãos generosas ao antigo marido e as duas amantes que serão suas filhas. Linda história, né? De grandeza, né? Eu me lembro também, Marcelo, talvez você possa me ajudar nessa nessa lembrança. A minha lembrança é mais, muito mais vaga do que essa. As... <risos> ah, sua. Se não me engano, é a mãe de Segismundo, né? Que ela está numa esfera é, maior e ela tenta ajudá-lo, né? Ele está também se eu seja eu acho que sim ela, ela fica 50 é, é, anos tentando eu não vou lembrar, eu não vou saber, se ela fica 50 anos tentando um contato mental com ele mas ele, eles estavam tão distante em, em vibrações que ele sequer sentia ela né? e ela tem 50 anos tentando o contato até que ele se fastiou de fazer o mal Onde ele estava? Ele começou a ficar entediado. Entediado. E, e num... não num... Ah não, esse livro é libertação. É libertação. É libertação. É o, libertação, ah, é é o Gregório. Nós até citamos. Ah, é é, o Gregório. Um, é o Gregório. Citamos em um programas anteriores. Gregório, exatamente, exatamente. É o Gregório. Gregório. Que ele ficou entediado tal, de é, ficar praticando mal. É ele fazer. Ele era líder de uma falange. Sim, Me desculpa pelo pelo sim. pelo engano. É o Gregório. Ele é, ele é líder de uma falange de espíritos que, que, que de, de pouca vibração, até que a mãe consegue, né, depois de tantos anos, chegar de, no coração dele no coração. através de uma música. Ela se aproxima e cantarolando uma música. É. Foi até no, em programas anteriores, você lembra, né, Guilherme? Nós até ficamos em dúvida se, se foi a mãe que o resgatou ou uma tia. Porque tem uma outra obra do Divaldo que o Marquês de Sade é resgatado entendeu? o Marquês de Sade é resgatado e aí eu também não sei se foi uma mãe ou uma tia que o resgata aproximando-se dele, cantando uma canção da infância é. você vê que interessante toca o coração né? exatamente e, e outra coisa assim que que nós gostaríamos de, de abordar que são algumas, alguns itens aqui do, do Código Penal da Vida Futura, que o nosso querido Kardec coloca lá no, no, na obra O Céu e o Inferno, e o capítulo é intitulado Código Penal da Vida Futura. Então ele diz assim, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida espiritual. A completa felicidade, é, é o aí vem o segundo, segundo item, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do Espírito. Então, felicidade completa, nós só vamos ter alguns bilhões de anos, ah, né? Não, Nós não temos essa pretensão, uhum. porque aí nós estaremos desprovidos das imperfeições olha só essas duas próximas não há não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo então veja você que o céu e o inferno encontra-se dentro de nós uhum. a soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições como a soma dos gozos é, é proporcionada à soma das qualidades dependendo o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Uhum. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. E o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Uma ocasião, Chico, foi visitar uma penitenciária, fazer os trabalhos lá que ele fazia, tal, que eu particularmente até hoje eu não tive nem coragem de pensar em visitar uma penitenciária. Então é uma outra admiração profunda que eu tenho por pessoas, amigos, companheiros, inclusive companheiros de outras de outras religiões, né? Sim. Sobretudo os nossos irmãos evangélicos, eles fazem trabalho, um trabalho maravilhoso de estender mãos generosas aos nossos irmãos que se encontram lá nas penitenciárias a, a Casas André Luiz em São Paulo também faz esse trabalho eles fazem visitas eles vão até naquele não vão em todos os locais mas um dos presídios que eles vão com, por ser próxima deles é no Romão Gomes que é um presídio de militares enfim de, eles vão, fazem um belíssimo trabalho lá maravilha né eu, eu, eu vou me esforçar para para fazer esse trabalho em alguma pelo menos em alguma situação o, então Marcos Guilherme amigos é o Chico foi fazer esse trabalho lá numa penitenciária aí chegou lá acompanhado de alguns colaboradores o, a, uma uma das senhoras que hoje estava acompanhando perguntou assim para o Chico Chico Aqui é um ambiente que tem muitos obsessores, não é isso? Não é isso que você vê, que você percebe, que você sente? Aí o Chico respondeu, o que eu vejo aqui são muitas, são muitas mães, muitos corações maternos que se propõem a amparar esses nossos irmãos porque aqui tem poucos obsessores porque os obsessores já fizeram o que eles queriam já obtiveram o que eles queriam que era colocar os nossos irmãos nessa na cadeia situação. nessa situação okay. então o que eu vejo aqui são muitos corações muitos corações maternos estendendo mãos generosas a esses irmãos que lindo. E onde você ouviu isso? O quem, quem contou essa história foi o nosso querido Haroldo. E eu não sei se foi o Haroldo... Haroldo Dutra Dias. Ou o Geraldinho, naquela entrevista que a gente fez com ele, que ele contava que o Chico chegava no presídio e ia naquelas celas super lotadas, né? E falava assim... Quantos nós somos? Quando ele perguntava para saber quantas pessoas tinham ali na cela... Ele foi o Geraldinho. Foi, foi o Geraldinho, Geraldinho. Ele não assim, quantos vocês são aí dentro... Ele falava assim: Quanto nós somos, quantos nós somos. É, é O Chico sempre se igualava, né? Aos, mesmo mesmo ele estando muitos patamares acima, ele sempre teve esse comportamento de humildade, é. né? De coisa. Bem, é, uma outra coisa que, que que vale a pena nós refletirmos. É, são duas considerações que eu gostaria de acrescentar uma delas está relacionada até uma anedota de mineiro né? então um um senhor estava interessado em adquirir um terreno uma gleba de terras para construir um sítio para mesmo uma fazenda colocar é, as mais variadas plantações dos mais variados é, produtos, né? E e ele se aproximou lá viu uma gleba de terras né que que ele achou bem interessante e ele é, perguntou para uma pessoa que morava na região perguntou assim aqui da abóbora Aí o, o mineiro lá, daquela das proximidades, né, daquela gleba, disse assim Não, não dá Aqui dá café? Essa gleba de terras aí dá café? Não, não dá Essa gleba de terras é, dá tomate, feijão, arroz? Aí ele falou, não, não dá E se eu plantar? Ah, se plantar, dá. Se plantar, dá. Ou seja, é, devemos agir como o agricultor. Então, se nós semearmos coisas boas, nós vamos nós vamos colher coisas boas. Por exemplo, é, tem alguns produtos É, uma, uma horta, por exemplo, você vai lá e põe uma sementinha de, de alface, de agrião, quanto tempo que leva? Acho que nem 15, 20 dias você já pode colher, né? É. Um pouco mais, um pouco menos, é eu rápido. não sei direito, mas não é, não é tão demorado. Alface, essas... Hortaliças é, é rápido. Agora, outros produtos não, outros produtos já são mais demorados, né? É, pinheiro, né? Não sei quanto tempo que é o é. pinheiro... Café, anos, arroz, anos. feijão, mas isso já são. Sim. Tem produtos que dá para você colher todo ano, né? Isso. Tem é. outros produtos que. não tem que esses hortifrutos, assim, hortifrutos não, hortaliças, né? É, são muito são mais São mais rápidas. São rápidas. Né? Mas você falou uma coisa assim por correta, a gente tem que plantar, tem que cuidar da plantação. Não podemos deixar ela à míngua. Exatamente. Né? proteger das pragas, proteger das, das pragas. pragas, regar, né? Cuidar. Porque tempo ruim, geada vai ter, vai. Nós temos vai que nos prote... Senão a gente não colhe. Então a gente tem que é assim a nossa vida, né? Exatamente. A gente tem que plantar e não só esperar para colher. Não, cuidar também. Cuidar da nossa vida para que as pragas não tomem conta. Se, se o mato crescer e você não roçar, né, digamos assim, você tem que limpar o seu o seu terreiro, jogar fora aquela coisa que está querendo matar o que você está querendo colher, né? E é isso, é uma lição, né, esse tipo de como essa, esse exemplo que você deu, uma Precisa do tempo, né? E do Exato. Tempo, e o tempo, por exemplo, tem algumas virtudes que nós somos capazes de desenvolver essas virtudes mais rapidamente. Sim. Outras virtudes nós vamos demorar mais um pouco. Isso. Aquisição de conhecimentos a mesma é. coisa. A, a, as plantações mais complexas demoram mais tempo. Exato. Nem. Você um, um pé de café quando você põe a mudinha ali é. até ele chegar a produzir. Né? Trazendo um paralelo da nossa é. vida, né? É necessário ter paciência e continuar cuidando, cuidando, cuidando Usando os necessários para colher. As coisas mais simples como uma hortaliça, são coisas imediatas, você tem que cuidar também. Tem. Só que você colhe rapidamente logo ali, né? Mas é... as intempéries não, não atrapalham tanto. É... Me lembro do meu querido avô, ele plantava café, né? E ele sempre imaginava, este ano vai ter geada, da, da, da, da, da. Então, Havia uma técnica, né, que você queimava é, pneu para que aquela fumaça protegesse o, o, o café. É, eu me lembro dessa dessa técnica queimando Vão técnicas coisa. que ele aprendeu com com o pessoal. Um né? Quando ele era criança, alguma coisa. Mas é assim, ele já esperava. Ele aprendeu com os antepassados, é. os amigos, tal. Porque plantar, plantar, ele plantava já esperando os momentos difíceis vai acontecer uma hora vai é. ter uma geada que geada era terrível por café terrível, por terrível. exemplo né Sim. e a nossa vida assim tem lá no que sul se preparar Minas, lá no sul de Minas tinha bastante nossa muito ali era muito e a gente tem que se preparar para os momentos ruins né nossa cuidar da nossa plantação naquele na seca né exatamente uma boa lição essa daí. e e um outro aspecto aí que nós gostaríamos de comentar também é é em relação ao controle remoto, né? Então, por exemplo, nós somos donos do controle remoto. Nós temos capacidade de mexer, né? De manipular o controle remoto para escolher o canal, o filme, escolher a, a o, o, o idioma que você quer assistir, né? Tem múltiplas possibilidades, né? Uhum. Então, nós temos como como controlar o como controlar ou como manipular o controle remoto. Agora, nós não temos condições de saber o que, o que exatamente vai nos acontecer. Uhum. Né? Hoje é. nós estamos aqui, comendo, fazendo esses comentários, estamos todos felizes, estamos numa boa, etc, etc. Mas pode ser que, que amanhã uma doença, a, meia cometa ou acometa um de vocês uhum. ou os familiares uhum. tal e, e inverte totalmente a nossa trajetória Tem então razão. só que se isso se acontecer alguma alguma é, alguma atividade que nós não algum acontecimento que nós não estávamos esperando que não estávamos é, aguardando isso não significa que nós vamos mudar o nosso comportamento Né? Ou seja, de posse de um comportamento ético, moral, elevado, nós temos condições de superar as, as aflições que possam eventualmente nos atingir. Sem dúvida. Né? É isso mesmo. Então, é... por isso que quanto mais virtudes morais e mais conhecimento nós adquirirmos, nós temos condições de manter esse comportamento é, inalterado, esse comportamento independente. Pois é, eu... que é, é a vibração da gente que faz o nosso céu e o nosso inferno, né? Sim, exato. Então tem a história do guerreiro samurai, que conta uma história é, japonesa antiga, que assim, Sim. uma vez o, o samurai desafiou um mestre zen a explicar para ele o conceito do céu e do inferno. Aí o monge olhou para o samurai e falou assim, você é um rústico, um lutador, não vou desperdiçar meu tempo com o gente da sua laia. Nossa. Atacado pela própria, na própria honra, o samurai teve um acesso de fúria, sacou a espada da bainha e berrou, eu poderia te matar por tua, por tua impertinência. E o monge respondeu, isso é o inferno. Aí o samurai ficou, ficou sem ação. Colocou a espada de volta na bainha e agradeceu ao monge pelo ensino. E o monge virou e falou assim, isso é o céu. É... Sensacional. Sensacional é uma coisa Guilherme. que o Marcelo já ouvi lhe dizer nas palestras, né? É... é certo quem diz que nós temos uma vida, né? Aqueles que acreditam que nós temos uma vida, né, Marcelo? Sim, sim, sim. E realmente é uma vida que nós temos. A vida né? espiritual é. é única. É como no, trajetória face... espiritual. no Facebook, né? A nossa linha a linha do tempo, linha né? Do tempo <risos> né? Ela é eterna. E depois nós estamos colocando nessa linha do tempo as... as nossas passagens, os nossos ensinamentos, né? O que nós vamos Por isso que até você fala, nós somos acometidos de alguma algum de na vida, né? Então não temos que achar que é o fim né porque é o fim dessa passagem né mas uma cura talvez não nessa vida será uma cura na próxima exato né exatamente é e sempre aquela história que nós falamos né é, o Marcos que ah, o, se fosse uma única existência nós não, não temos condições de em uma única existência desenvolver todas as aquisições de conhecimento E as virtudes morais, no seu mais alto grau, é. só com uma existência. Exatamente. Então, por exemplo, aquele... E aquele que é, morre com poucos anos pois ali, um menino A, um bebê? Aquele, aquele garoto coreano que... Eu sempre esqueço o nome dele, né? O... Aquele garoto coreano que ficou famoso, que com seis meses ele falava, e com seis anos de idade ele estava na universidade. Kim Jung-young. Kim Jung-young, né? Uh -huh. Então, esse, esse quando você está diante de um gênio desse conhecimento, você é, é uma história de séculos, séculos de aquisição é. de conhecimento, entendeu? É. Então, a, a gente tem que ter isso em mente, né? Sim. Não dá para considerar que... Ah, o, mesmo porque... Como é que você vai explicar, né? O cara com, com seis meses já falava. É. Com não sei quantos anos ele já falava outras línguas, já dominava... É, várias atividades. Acho que ele até se tornou neurocirurgião, né, se não me engano, né, Guilherme? que tem aqui assim, ele nasceu em 72, começou a falar com seis meses, entendeu álgebra aos oito meses. Quando ele tinha dois anos, ele era fluente em quatro idiomas: japonês, coreano, alemão e inglês. Quando tinha 3 anos, dominou ainda mais um idioma. Começou a frequentar a universidade aos quatro. Tem até uma fotinho dele aqui na universidade com várias pessoas com mais idade, né? E formou-se Com 15, seu QI era Nossa. de 210 Quando ele tinha apenas dois anos Pois é, um, um gênio desse é, Como é que você vai explicar isso? Então, Sem a, a reencarnação né? Então quer dizer, um cara que já chegou pronto E é um produto de séculos Então, é exatamente E aquele bebê que desencarnou com seis meses? Sim, sim, né? sim. O que, é que ele fez? Né? O que ele fez? Será que ele foi para o céu? Sim, ou foi para o inferno? Sim, sem dúvida. Então não, não, é difícil explicar são, são isso. São outras outras reflexões. Outras reflexões. É, é, é, é realmente é um, é um fato raríssimo de acontecer, né? Até existem gênios e gênios e garotos e, eles dizem que 2% da população mundial tem nascem assim esqueci... esses super gênios né super gênios isso, isso. e esse é um, é um é um fato mais raro ainda dentro dos super gênios dentro dos super gênios que gênio. vem de vivências anteriores vem acumulando conhecimento acumulando e a assim com caminhando para as minhas despedidas eu só gostaria de de contar uma história que sempre me, me a a mim muito me emociona Que, e que demonstra né, a, a importância que nós temos que ter com, com o nosso comportamento ético, moral elevado. É, que era o, um gerente de um frigorífico, estava fazendo a sua inspeção lá das, das atividades, e ele, e ele, num determinado momento, a, por um descuido, a câmera, a câmara de frigorífico, a porta acabou se fechando e ele acabou ficando preso lá naquela geladeira. Meu Deus! Aí o que aconteceu? Para felicidade dele, é, isso aconteceu próximo do fechamento, né? Do, do das atividades do dia. Uhum. E aí a as pessoas começaram a pegar o, o, o caminho de casa a bater o ponto aquela coisa toda e aí para casa o porteiro sentiu falta do gerente que ele não ele não viu o gerente se despedir aí o que que ele fez ele foi atrás ele foi atrás procurou nos mais variados locais e encontrou o lá nessa câmara frigorífica que que ele havia ficado preso e evidentemente que o salvou né porque você imagina ficar naquela geladeira lá é, por, por um tempo exagerado pode esquecer que você vai fazer hipotermia e vai e vai abandonar o corpo né E aí então o todos perguntaram para o porteiro por? Quê? que ele resolveu procurar o, o tal do gerente ele falou, olha esse gerente ele é o único que fala bom dia e é o único que fala boa tarde para nós quando ele chega ou quando ele se despede das atividades então nós sempre sentimos falta de pessoas que nos tratam bem isso que me motivou para buscar ou para procurá-lo, porque alguma coisa tinha acontecido. Olha, Ou seja, é, o comportamento do desse gerente é um comportamento de simpatia, de relação de amizade, etc, etc. Esse comportamento, que é um comportamento de, de quem está mais próximo do céu, Esse comportamento é que fez com é. que ele fosse salvo de uma tragédia. Que demais, né? Sabe que a complementando não, pegando um gancho dessa história, eu li uma história também Acho uh -huh. que é de Esuperry, né? Qual o nome daquele escritor? Saint-Esupéry. Saint-Esupéry, é. é. Tem que... mais um nome na frente que eu esqueci. Ah. <risos> Acho que é Antoine. Antoine Saint de Saint-Esupéry. Ele conta uma história que um aviador, porque ele era aviador também, né? É, me parece que essa história que se acidentou no Alpes, que ele também se acidentou no Alpes, e aí, se vindo ferido, tinha quebrado as pernas, estava ferido, ele estava longe de sequer de um vilarejo. Aí ele pensou assim: puxa, eu vou morrer aqui? mas eu vou ser enterrado pelo gelo não vão encontrar meu corpo vão dar como desaparecido e minha família não irá receber o seguro então já que eu vou morrer mesmo eu vou tentar me arrastar até um local onde eles possam encontrar meu corpo porque senão eles serão prejudicados durante a vida né? e aí ele foi se arrastando se arrastou, se arrastou, se arrastou aí achou, bom Ainda não tá bom esse lugar. Minha família, eles não vão me achar aqui. E foi. Se arrastou, se arrastou. Sacrifício, sacrifício Pensando na família, se arrastou tanto, todo machucado, quebrou as pernas, tudo mais. De tanto se arrastar, vou encurtar a história, né? Uhum. Ele se deu à beira de um de um vilarejo, onde, ah, onde ele foi socorrido. Aí acabou sendo socorrido ele Foi socorrido e sobreviver. Né? Que maravilha, né? O pensamento que o motivou, né? O pensamento que o motivou. O bem o motivou aquilo. Bem, gostaríamos então de fazer as nossas despedidas, é, agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, a oportunidade de mais essas reflexões. E nós esperamos, desejamos, melhor dizendo, que essas reflexões que essas reflexões possam ser úteis a todos aqueles corações que nos ouvirem. Uma boa noite, Marcos, uma boa noite, Guilherme, um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio e Taila e um abraço carinhoso aos demais ouvintes. Suas despedidas, Marcos, fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Muito contente em estar de volta aqui no, no programa com vocês. A gente aprende muito sempre. Né? Muito obrigado a todos os ouvintes, aos que não puderam vir o João, o Fábio, os irmãos, enfim, todos os nossos amigos. Guilherme, muito obrigado, Marcelo, e a todos os nossos parentes, minha querida mãe lá em Minas. Um beijo para a senhora, amanhã estaremos aí. E fiquem com Deus, uma boa semana a todos, até a próxima sexta, se Deus quiser. E para finalizar, Marcos, você tinha razão, viu? No começo do programa você falou que era o dia do cliente, ainda tem três minutinhos, mas hoje realmente está aqui, né? No É, é o dia, dia do, do cliente, cliente, né? É isso aí. Tá vendo? Momentos espirituais também é cultura. Então, boa noite a todos e até sexta-feira que vem.